پیا تبلیغ هغه خلکو ته مساله بیان او چې تاسو توجې کیږي ځان مسله کوه هغه چاته بیان کې چا ته توجهونکې د نبی له سلام دربارته سنادی دي قریش راغلي موتبر نبی سلام ناس او له تبلیغ کو او توحید بیانو پدې کې یوړون صابیر علي عبد الله ني مکتوم دې مساله تفصيکو نبی علیہ السلام هغه بدین مکتون تهه تم توجو کوي مسله کوي سنادي تم توجو کوي مسله کوي الله پاک د تونو کې خپل پیمبر ته تنبیره ولیږه زما پیبره دوه ځان ړې سړی کوې او هغه چا توولی بیایان کې چا غ بیان ته توجو نه کوي غ زیان نهدي سرریپ ټولهوج هغه چا توکهه چې هغه ده کول د دا د نبی له سلام هي رسالت تبلیغ ذکر کای ځکه حدیث کی راځي نبی له سلام وای یوسف علیه السلام د چکا له قاصد راغی هغه خبر صفائی کولا ک د یوسف علیه السلام پځی زیل عجبت الدای ما بد دای خبر منلوسم و سم داس کی بتل یو ما مثال بیان کړو هي رسالت تبلیغ با د خلکو هی الله پاک خپل پیغمبر زوره نه اور کړه او زوره نه نه دا الله پاک تنبیه ورکای اے محبوب الزان مستدره کوا سریپتولتو جواگ چا تاوکا چاگا سکای طلبگار دی ازدکون کی دیا گول آخر کوا عباسا تنگشو پیغمبر و تولا و عوڑید را عوڑید دا ما نوانا کوئی عباسا تنده بودکو و تولا و مخیت نوارو دادا پیغمبر بیادو بیدا عباسا تنگشو پیغمبر و تولا و اور دراو دې تنسو یو تر تم سره دی بل تر تم سره مساله کوي ان جا علماء چراغ اور تړون دلته کې عاماده تر هم دوی نه تغیري کړل شه قابل د شبقت ته رحم ټول اغتمت اوځي کا و ما يودري کا سي شپو کو تاغرا لالو يذکا شاهد هيده ځان پاکي او يذکر يپن دبور کې پن ان اما من استغنا چ اوري دا الله کتاب نه پانته لو تسودا نته هغه تا وډه هغه تمخ کی هغه تم مخ کو هغه سو چاوري دا الله لکتاب پانته لو تسودا نته هغه تمخ کی نا هغه تم تکلیف وکي لمن دی فریدا او ما عليك الله زکا او نشته پتہ چې ځان نه باکي وا من جا کا غسو چې هغه لتا او کوشش کوي ویاف شاو یریګه دا الله طوفان طان هو تلها تو دا غن تو جوړه نور تو تو جوړه غي تبيان کیننه ټوله تو وجود تک ا تهلا یقیننا ان ها یقینن دا په اعتبار دا آیات سره او کله حوراجی کی په اعتبار دا لفظ دا قران سره دل زمیر دا مذکر قران تر راځي کئ چې لفظ قران ته غوړي او, او کله سره زمیر دا راځي کئ چې آیاتن ته تعبیر کوي د قران ته تعبیر په آیاتن سره کوي آیات سره آیات مونث سین ان یا یقینن دا قران پا آیاتن سر آیات آیات انا دا دې پن ته چا جه خوخین پن دی واخلین پی سو فم مکرمتین پاغه سه مرفواتین چو, چو کې مذہرا او پاکی رہ بو نو نقصان بی ایدی سفرتن پلا از دا سفیرانو کیلی کرام ان چی عزت مندی بر راونه کان دا داسه بهتری کتاب دے نو هغه چا ته توجہ کا چه جی کتاب از ذکون کیجو طلب کون کیجی او زجر ور کی انسان تا قوتل انسان بلانات دشي انسان زجر ور انسان ته به ډیر را سیدی سی کتاب نه دمه خړی دوه لوی کتاب راغلی او دا بدبخت دي مخته وای قوتل انسان بلانات دشي انسان ما اقفرن سمر لوی کفر وکوم سمر لوی کفر وکوا د قران نه سمر لوی انکار وکوا سمر انسان ما اقفرن لانت دیش انسان انسان دی پلانت شي ما اکپرا سمرلوی انکاریو کد قرآن سونا لی کتاب دی او سونا دی انکار کئی مولانا روم وی قوتل انسانو ما اکفرا کل ما نالالہو دا انکرا انسان دی پلانت چی سمرلوی انکار کئی کله چور دا قرآن پیش کی گی دی نمانی قوتل انسانو ما اکفرا كل لمانال انکه دی د پلانت شي دڅونه لې منکر دی لما نال ہو دا انکه کله چې دیت پرته مخده شي دتیین کار کوي د خورآ نه مښړی من ین خلق دسیشينا پیدا کړې الله دی د سااس کېنا پیدا کړی ل فقط دره نندا د کړی د له ثم صبیې سره بیا. لارده توحید اسانه کړی دا الله یا لار ده قران اسانه کړی یا لار ده جنت اسانه کړی دا الله دتا سبیلنا الف لام عوض مذاف لین دی یا سبیل التوحید یا سبیل القرآن یا سبیل الجنه ثم سبیل یسر نبیه اگر لار ده توحید اسانه کړی دا دتا یا لار ده جنت یا لار ده قران اسانه کړی دا الله دتا ثم ما تهو بیا و مړ کېدلره فاخبره ندنب کې درپا کور کې مړوي کې او کور کې ثم ما توبه او مړ کې لرا او ریکاندا جوړوي نه نه نه مرخي ناراضي مړ ورتنه داسمانکو ثم ما توه نه بیا ژوندې کوي زګ جنا جوړوي ژوند دې قران و مړلې او نو چې قبر دې بوزین التهره خوشحالي ده قبر ورکی هغه ته حیات برزخی وای دغه ومني قران سنت دا وای ثم ما تو بیا ونی دره ف اکبر دن په قبر کې ثم ذا شان بیا تل جو وړال انشرا پورت کې اوس دلیل ذکر کای کلا لما یغزی ما مر کلا یقینا لما یغزی دا زورن ورکی انسان ته بیا دره كَاللَّا لَمَّا يَغْضِي كَأْ دَاسِنَ دَا أَدَانَكُوا انسان پرنكو انسان ما امرا اغشت چوكم شودتا تکمشي چوارت اللهو کم کرو ناغي ادانكو كَاللَّا دَاسِنَ دَا لَمَّا يَغْضِي أَدَانَكُوا انسان اغشت حكم شودتا پل ينظر الانسانو نعود گول انسانخ پل طعامتا انا سببناو يقينن نلما را رو ورو صبح پر وروو سره ثم ش م بیا چم کې په چولو سره ف بنا پیا راټو کوو پهې کې دانا و برګور و تا سوچ کې انسانانه ستا د خو رااکونه الله سوونه په ان خلباتومانې پیدا کوئ او تېړی خوړې لړی نو سوچ کوه غفلت مکو کو په کې الله سونه ان خلاببرو وزيتون غوري أو خونان و نخل و نخل و نخل و نغل و حدايق و نغل من غلوة و فاكهاتنا و ميوية و أبا أو شراقا مطال لكم فإذا كانت تحوظهم و لأنعامكم أو تحوظهم و أصبحتهم فإذا كانت تحوظهم فإذا دا قیامت په نمونه کې ونمځه اسواخه دا اسوا د ډول صورت دې اسباده قیامت د چورز یوم یفرو المر په دا ورځ تختی بسره د خپل ورور نام او او تختی بسره د خپل مور نام او او تختی بسره د خپل قل زار نام او صاحبته او بني او تختی با د خپل بیا د خپل بچونه ی مرین ار او سې لرا لده خلقنا پدغورد شان و یونی یو حالت بی بی پرواکڑه بی دلدران و جوهن و دیر مخونا پدغورد مصفیرا اغبی روخان رون رون بی روخان بی زائقتون خندیدون کی بی مستبشرا او زیر اغسون کی بی و جوهن و دیر مخونا پدغورد آلی ها غبرا پاگی بانجی بی غبارو ترقوا و رسیدل قترات اور والے ولایکن دغه غسان همل کفرت الفجران دغه غسان دایغا انکار کون کی الفجر او دایغا بدکارو دعا غنا فرمان خلا